‫בן מהלל אל מבני פרץ. ‫ומעשיה בן ברוך, ‫בן כל חוזה, בן חזיה, בן עדיה, ‫בן יהו יריב, בן זכריה, בן השילוני. ‫כל בני פרץ היושבים בירושלים, ‫468 אנשי חיל. ‫ואלה בני בנימין. ‫סללו בן משולם, בן יועד, בן פדיה, ‫בן קוליה, בן מעשיה, ‫בן איקיאל, בן ישעיה. ‫ואחריו, גבאי סלליי, 928, ‫ויואל בן זכרי, פקיד עליהם, ‫ויהודה בן השנואה, על העיר משנה. ‫מן הכהנים, ידעיה בן יהו יריב,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 ‫242. ועמסאי בן עזראל בן אחזאי, ‫בין משילמות בן אימר, ‫ואחיהם גיבורי חיל, 128, ‫ופקיד עליהם זבדיאל בן הגדולים. ‫ומן הלוויים שמעיה בן חשוב, ‫בן עזריקם, בן חשביה, בן בוני. ושבתי ויוזבד על המלאכה החיצונה לבית האלוהים מראשי הלוויים. ומתניה ונמיכה בן זבדי בן אסף ראש התחילה יהודה לתפילה ובקבופיה משני מאחיו ועבדה בן שמוע בן גלל בן ידותון כל הלוויים בעיר הקודש ‫מאתיים שמונים וארבעה, ‫והשוערים עקוב, תלמון ואחיהם, ‫השומרים בשערים, מאה שבעים ושניים. ‫ושאר ישראל, הכהנים הלוויים ‫בכל ערי יהודה, איש בנחלתו, ‫והנתינים יושבים בעופל, ‫וציחה וגשפה על הנתינים. ופקיד הלוויים בירושלים עוזי בן בני בן חשביה בן מתמיה בן מיכה מבני אסף המשוררים לנגד מלאכת בית האלוהים כי מצוות המלך עליהם ואמנה על המשוררים דבר יום ביומו ופתחיה בן זבאל מבני זרח בן יהודה ליד המלך לכל דבר לעם. ואל החצרים בשדותם, מבני יהודה יאשבו בקריית הארבעת, ובנותיה, ובדיבון, ובנותיה, ובקו צאל בחצריה, ובישוע, ובמולדה, ובבית פעלת, ובחצר שועל,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 ובית אל ובנותיה, ענתות, נוב, ענניה, חצור, רמה, גיתיים, חדיד, צבועים, נבלת, לוד ואונו, גיא החרשים, ומן הלוויים, מחלקות יהודה לבנימין.